Але чомусь ця пропозиція також не зачепила потенційну читачку Заживе, а раптом їй увагу знову провернули голоси із середнього ярусу кав'ярні. Іноземні туристи говорили між собою французькою. Жінка напружилася і вся подалась до дерев'яних порил, біля яких стояв її столик. Вона кинула зацікавлений погляд на літню пару, вловлюючи уривки розмови. З почутого Амалія зрозуміла, що Чоловік мав намір піти на якусь зустріч, а дружина не дуже хотіла його супроводжувати. Пропонувала зачекати на нього в цій затишній кав'ярні. «А що ж ти робитимеш тут цілу годину?» «Я роздивлятимусь всі ці штучки на полицях і погортаю книжки, а ти повернешся сюди опівдні. Згода!» Жінка озирнулась навколо і вказала чоловікові на полиці зі старовинними турками, блинками для кави, та на книжки, що вишикувались окремо на невеличких поличках. Добре, якщо тобі так подобається. А потім підемо обідати до ресторану при готелі. Учора мені сподобався їхній борщ. Ось вона, книга, яку б хотілося почитати. Подумала раптом Амалія і відчула несподіване хвилювання. Але як? Як підійти до незнайомої людини і читати з неї якусь історію? І чи схоче вона взагалі зі мною оговорити? Навіщо їй це? Хоча натрапити в чужій країні на людину, що говорить твоєю мовою. Це завжди приємно і налаштовує на контакт. Француз спустився на перший рівень кав'ярні, а за мить тенькнув дзвоник на дверях, позначивши його вихід у спекотне травневе місто. Витримавши паузу в кілька хвилин, Амалія підвелася. Зібрала в і іще недочитані картки каталогу книг і рушила до дерев'яних сходів. – Доброго дня, пані. Мене звати Амалія. Я почула, що ви розмовляєте французькою. Вона приязно всміхнулася, і літня жінка миттєво відзеркалила її усмішку. – О, мадам, це таке задоволення. Зустріти за кордоном когось, із ким можна поговорити без бар'єрів на минулої десяти хвилин, як жінки різного віку, різної національності і взагалі дві дуже різні жінки, жваво розмовляли про цікаві для них речі. Француженку звали Крістін. Їй було певне за 60, але худорлява, висока, спортивної статури, у джинсах і ляній сорочці чоловічого крою, зовсім без макіяжу, вона виглядала жінкою без віку. Власне, Вік Амалії теж непросто було визначити, хоч вона й вдягалася дуже жіночно і не гребувала елегантним некричущим макіяжем. Розмова закрутилася навколо Києва. Його туристичних принад потім перейшла на Францію, на Париж, про який обом було що пригадати. Невдовзі до них підійшла книжниця Віра, немало здивована тим, як вправно письменниця розмовляє французькою і як при цьому з її обличчя ніби злетіла палена смутку – та розсіяності, яку дівчата помітили і вчора, і сьогодні зранку. Оце так, торохтить, подумала Віра. Мабуть, уловила собі гарний сюжет у новий роман. Ех, оце так життя, не те, що... Дівчина всміхнулася до обох відвідувачок і звернулася до Амалії. Пані Амалія, ви так легко говорите французькою, я в захваті. Щось іще замовите? Ой, а може... «Ця пані згодиться взяти участь у нашій акції?» Крістін приязно-осміхно надавилась на дівчину, нічого не розуміючи, і позирала на реакцію нової знайомої. Та мить завагалася, але потім взяла до рук листівки каталогу книг, склала їх ніби віялом і помахала над столиком. «Знаєте, Крістін, ця мила дівчина просить спитати, чи не хочете ви взяти участь в акції, яку проводить кав'ярня книгарня?» Від короткої інформації про тимчасовий розподіл клієнтів на книги та читачів очі француженки стали спочатку круглими від уваги та здивування, а потім перетворилися на дві щілинки з промінчиками лагідних зморшок. Але ж ми тут лише на кілька днів», – промовила вона, ніби перепрошувала. «Хоча я маю на своєму віку чимало історій, щоб ними поділитися, було б кому слухати». Знаєте, чим довше людина живе, тим більше в її домі накопичується речей, а в душі спогадів. І час від часу перебираєш їх, щось віддаєш, щось викидаєш, а з чимось не хочеться розлучатися ніколи. І ти трепетно тримаєш у руках це найдорожче, роздивляєшся його, згадуючи себе та інших уроки, що давно минули. І не виставляєш це на винуті, а знову ховаєш кудись, чи на полицю книжкової шафи у вигляді фотоальбому, чи до шухляди письмового столу, мов скриньку зі старими прикрасами чи пожовклими аркушами.